ka internet stranica minb o hime ka abiyaida ji ajani in internet <mysipot> go ul hadhi sabili ad'u rasu ila wayqusm ya tawdikan allah subhana ki ma yusifasnu al sada isak wana al deke valan Allah janen li toga ne smatram ram islamska internet stranica minber stafa zamurun Ol te ku min kum omtuji douna إلى choji. Neka međuvvamo budeoni, koji če na dobro pozivati, tražiti da se čini dobro Odzla oročati. Oni koste in kahumul muflihun ishraqatna sililinu minhu hadiina marran yakluu irhamtan 'ainadin islamska الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونتعوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو لمهتده ومن يذلل له أشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له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 wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi anar laka islawi Allahu jalla shaanuh onoliko koliko je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikue svedočimo da nema drugog istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha jalla shaanuh da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahu rob wa Allahu poslanik neka je salavati selam na njega na njegovu časnu porodicu ashabi I sve one koji slijede jedinu ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod Allaha Želešanohu, Islam, sve do sudnjeg dana. Objavio Allah Želešanohu u svojoj plemenitoj knjizi, o vjernici, bojite se Allaha onako kako ga se treba bojati i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. I objavio Allah Želešanohu, o vjernici, bojite se Allaha i budite se onima koji su iskreni. U istinu je najbolji govor, Allahov, govor, a najbolja uputa, uputa Muhammeda Mustafa, wassalam, a najgore stvari, najgore stvari su novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je novotarija, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi neminovno u jahennem, u vatru da nas Allah, Draga moja braća, plamenti, cijenne sestre, Inša Allahu Teala onoliko koliko nam Allah Jalašanu dozvoli progovorićemo ćemo par dječji večeras koje će biti usmjerene ka jednom temelju naše vjere ka jednom osnovu naše akide naprotiv naša vjera vjera muslimana neće biti nikada ispravna ukoliko ne budemo govorili o ovom temelju i svakako ukoliko ga ne budemo praktikovali u našim životima zato molim uzvičanog Allaha Njegovim najuzvišenim imenom, kojim kada se zamoli on, subhanahu wa ta'ala, se odaziva. Molim ga, subhanahu wa ta'ala, da nas učini od onih, eladine izdemi unel qawle feyatebi od onih koji slušaju govor i slijede ono što je najbolje u njemu. Tema mog, inša Allah, u teala obraćanja vama, jeste, poslanik, sallallahu alaihi wa salame, moj najbolji prijatelj i uzor kojeg slijedim u svom životu. قال الله جلالشانه موسوى بلمني توي كنزي بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارتون تخشونك سادها ومساكن ترضونها كوشتص يبريب دوزناشينا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 i me tak stanovi u kojima se udobno osjećamo šta su im tonjanuko kaže vladela šano dalje ahad <cont> <high> <diving> de ileikum min allahhi wa rasulihhi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu fatarabasu hatta yati allah bi amri wallahu la yahdil qauman fasikin akom ovaj dunjaluk bude mili Od Allaha i njegova poslanika I od borbe na njegovom putu Onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese A Allah grešnicima neće ukazati na pravi put man Koga budu ukrasila tri svojstva Osjeti slast imana Mnogi od nas se pitaju Kako da osjetim slast imana Kako da osjetim slastu i baletu U pokoravanju Allahu Kaže Allahu poslanika Koga budu ukrasila tri svojstva Ositit će slastima. Prvo svojstvo. En je kun Allahu rasuluhu a habbe ilihim ima sivahuma. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Da čovjeku Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Pa dolazi jedan od ashaban carja Allahom poslaniku alaihi salatu wassalam i kaže mu Allaho draži si mi od moje poroce, draži si mi od mene samog. Ali kada sam kod kuće ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim tvoje Mubarak li la ilahinu. Koja ljubav prema poslaniku, alaihissalatu wasalam. Koja veza s poslanikom, salallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Imamo li mi takvu vezu? Imamo li mi takvu vezu? Jesmo li mi od stredbenika umeta Muhammeda, alaihissalatu wasalam, kad kaže da će doći ljudi koji bi dali sve što imaju na zunjavku, samo da vidi Allahov poslanik, alaihissalatu wasalam. Jesmo li mi takvi? Jesmo mi ti... Koji je nagovijestio poslanika alih salatu san u svome hadisu, kaže ovaj ashaben carija, Allahom poslaniku, ne mogu da se smirim sve dok ne dođem i ne vidim tvoje mu bare klite. Ne mogu da se smirim, ali kada se sjetim smrti koja će rastaviti tebe i mene, Allahu poslanići, ne mogu da se smirim, ne mogu da se strpim, a da ne zaplaćem. Koja ljubav, lajda? Šta je s nama? plačemo ni mi zbog odlaska poslanika ali salatu selam savog dujanuka a kaže poslanik ali salatu selam hadisu neka se moj ummet neka se moj narod kada ga zatrese belai teškoće problemi tišimo mojim musibetu mojim odlaskom sa ovog svijeta da li se mi u našim belajima tešimo belajima i musibetima koji su pogađali poslanika ali salatu selam jen tonam poslanika ali salatu selam dragi od naših porodica Od naše žene, od našeg supruga, od naše djece, od našeg babi, mami, jesmo li to osjetili slasti imane? Ako nismo, postoji put. Šta je rekao postanik Alixaratu Ossalam u Ashabu im Sari? Citirao je riječi uzvišenog Allaha žalašanohu. Ko on uti Allahu, ko uti Allahu i Rasul, pa oni Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku, biće u društvu vjerovjesnika. Rana moja braćo, Clement i tame sestra, srne želimo susret sa Allahom i Poslanikom alejhi salatu vesselam da ne želimo da sjedimo u njegovoj blizini da ne želimo da se rukujemo sa Allahovim poslanikom aleyh salatu vesselam da sjedimo pored njega i da ga slušamo ovdje je put oni koji budu pokorni Allahu i koji budu pokorni poslaniku biće u društvu vjerovjesnika biće u društvu vjerovjesnika kaže poslanik aleyh salatu vesselam svi ćete vi ući u džennet svi ćete vi ući u džennet osim onog koji odbije pa kažu ashabi Allahovog poslanika ko je to normalno da da odbije džennet Kaže Allahov poslanika alaihissalatu wasalam Onaj kome bude slijedio učiće će džennet, A onaj kome ne bude slijedio već je, je unaprijed odbio U hadisu Allahu Allahov poslanika alaihissalatu wasalam Gdje se spomnije Isra i Miraž Pa kada je Melek Džibril bio sa Allahovim poslanikom alaihissalatu wasalam I pokaživao mu mnoge stvari Rekao mu je kako svi i Meleki i vjerovjesnici i poslanici Imaju kod Allaha želešanu određena mjesta Pa kada je došao poslanik alaihissalatu wasalam Do Allaha želešanu da primi objavu i kada je, kako znamo, propisan namaz, rekao je Allaho poslanik, alaih salatu wasalam. O moj uzvišeni gospodar, Ibrahima si uzeo za Halila, Ibrahima si uzeo za prijatelja, razgovarao si sa Musaom, alaih salatu wasalam, Idrisa si podigao na visoke stepene, Sulejmanu si podario ogromnom vojsku, počinjeo si mu džine, vjetar, ptite, a Isao si udahnuo od sebe ruh pita poslanik alaihissalatu wasalam čime si to mene odlikovao na njima pa šta kaže Allah za kao što stoju u prijevode značenja kaže Allah za tako mi mog ponosat i veličini ako sam uzeo Ibrahima za Halila tebe sam obu Muhammeda uzeo za Habiba a Habib je na većim stepenu miljenik je na većim stepenu od prijatelja kaže ako sam razgovarao samo sam razgovarao sam i za zastora a s tobom sad razgovaram bez zastora Ako sam Sulejmanu podario ogromnu vojsku, počinio mu i džine i vjetar i ptice, jel, tebi sam cijelu zemlju učinio mesđidom, čistom za robovanje meni. Ako sam Idrisa podigao na visoke stepene, podigao sam ga na četvrto nebo, a ti si sada na mjestu na koje nije došao niko prije tebe, niti će doći iko poslije tebe. O Mohamede, tako mi mog ponosa i veličini. Ako sam Isau udahnu od sebe ruh, Tvoje ime sam izrao iz svog imena i povezao za svojim imenom, tako da se nikad ne kaže La ilaha illallah, da se ne kaže Muhammedu Rasulullah. Kaže Allah, žele na kraju, O Muhammede, tako mi, mog ponosa i moje veličine, svako onaj ko ne prihvati tvoju poslanicu, ne prihvatite za poslanika, njegova djela koja bude radio na dunjanu, će propasti, bit će odanih koji će stradati na sudnjem danu. Dolazi čovjek poslaniku, ali ih salatu wasalam, i pita ga, Ameta salam. Kada će biti sudnji dan? Kaže poslanik a šta si to pripremio za sudnji dan? Ne pitaj kad će biti, nego šta si pripremio? Kaže adhab, Allahov poslanika nisam pripremio mnogo namaza, niti mnogo posta, ali volim Allaha njegovog poslanika. Ali volim Allaha njegovog poslanika, šta je rekao poslanik a. .s. Kaže, inna l mar'a ma min ahab. Čovjek je uistinu onim koga voli. I čovjek će biti proživljen sa onim koga voli. Pa zašto da mi ne volimo Allahov poslanika alaihissalatu wassalam Kada ga je Allah žalašanuh pozveo da izvede ljude iz robovanja ljudima U robovanje samo Allahu žalašanuhu Trpio je poslanik alaihissalatu wassalam Podnosio, doživljavao, teškoće, umarao se u davetu, u izvođenju ljudi Iz robovanja nečem drugom Mimo Allaha subhanahu wa ta'ala U robovanje samo njemu Nije se odmarao poslanika alaihissalatu wasalam Niti je pauzirao Nije živio za sebi i za svoju porodcu Kada mu je naređeno da ustane i da poziva Ustao je i ostao ustrajan U tome pozivu Živio je za narod, za davet I nosio je na sebi sav teret zablude U kome je živio njegov narod Nosio je na svojim plećima Veličanstveni emanet Upućen ljudima na zemlji Svim ljudima cijelom čovječanstvu Bukhari je rahmetullahi ta'ala Prenosi od Abdullah ibnim Sa'uda radijallahu ta'ala, da je poslanik alaih salatu wasalam jedne prilike klanjao kod Kabe, pa su okupili mušlici među njima, njehovo vođa Ibu Leheb, i rekao je, ko će od nas otići do mesara i doneti ovčja ili devina crijeva, pa da bacimo mu Muhammedu, kada padne na srždu pa se je javio jedan od njih, najhrabri uk, ukbe ibn Mojic, otišao i donio crijeva, od mesara i sačekao dok poslanik alaih salatu wasalam padne na srždu kada je pao bacio mu je ta trijeva na pleća kaže Ibn Mesud, ja sam to sve gledao ali nisam ništa mogao da uradim poslanik Ali Iztalatu Vsram nije dizao svoju glavu sa sežde, sve dok nije došla njegovak čjerka Fatima i sklonila mu taj teret s njegovih leđa, pa je poslanik Ali Iztalatu Vsram ustao i dobio sve protiv jednog mošika koji se nalazili tu i kaže Ibn Mesud pa ta tako mi je Allaha žalašanu vidio sam ih sve jednog ukopane na bedru u zajedničkoj grobnici Sovali su poslanici, gaari, zadatva selam, otvarali, plačili, proganjali, kaže Allah dželašanu, "Vekezalik je'alna likul nabi'in aduwan, likul nabi'in aduwan minel mujrimin, ve kefa bi rabbika hadiyan Kao što stoju prijevodo značenja, isto tako smo mi dali da svakom vjerovjesniku nevađači neprijatelji budu, a tebi o Muhammede Gospodar tvoje je dovoljan kao vodić pomagač. E su poslanika, alaih salatu wasalam, dok je činio dave, dok je pozivao ljude u Allahu uđelešanu, u vjeru. Na safi, kada je iskupio Kureže i zaopštio im istinu, rekao mu je njegovo Amiđa Ebu Leheb. Zašli nas Muhammede zbog toga sakupio. Zašli nas zbog toga sakupio propaviti ostatak dana. Pa kada bi ljudi koji su živjeli van Mekije dolazili na posjeti Kaabu poslanik alić salatu selam bi noću ulazio u šatore tih ljudi i govorio recite da ilahe illallah recite la ilahe illallah uspetjate azani me ulazio nego Amidžabul Lahbi govorio je ne slušajte ga on je lažljivac on je saher ja ga dobro poznajem on je moj Amidžić veke zalika džanali kulli nebiy inadwa otišao je poslanik alić salatu selam u Taif da pozove stanovništvo Taifa u islam u tajfu je proveo oko desetak dana i nije ostavio ni jednog veliko dostinika da sa njim nije ličnom popričao i pozvao ga u islam međutim on je reko še napusti našu zemlju idi navraćen na Mohameda ali iszalatu wassalam i Zajda ibn Harita koji je bio zajedno sa poslanikom najgore je najveću ološ koja se podijelila u dva safa, u dvije vrste pa su gađali poslanika ali iszalatu wassalam i Zajda ibn Harita kamenicama i psovali ga, govorili mu. Pogodne riječi, izranjavani posanik, sallallahu alaihi salam, je i Eid ibn Harid sklonio se u jednu bašću, sjeli pod vinograd, u zid. Pa kada se povratio posanik alaihi salatu wasalam i malo odmorio, došao je melek Džibril sa melekom brda i rekao, Mohamede, samo reci, samo reci pa da sastavimo ova dva brda, da uništimo griješni narod. Šta je rekao? Kaže posanik alaihi salatu wasalam, Gospodaru moj, molim te da me fizički ojačaš da me izvedeš iz bez situacije u kojoj se nalazim molim te da me sačuvaš ljudskog poniženja o najmilosti vi ti si staratelj nejakih tici moj staratelj molim te ne ostavljaj me na milost i nemilost u djincima koji mene prijateljski dočekaše gospodaro moj ne prepuštaj me njima stvoritelju moj ako ti nisi srbit na mene laj, laj. ako ti nisi srbit na mene onda za sve ove patnje koje doživljavam Ja ne marim, tvoja briga o meni je prevelika, stoga učešem se svjetlu tvoga lica kojim si je rasjerao tamu i uz pomoć kojeg upravljaš ovim i budućim svijetom. I molim te gospodaru moj, skini svoju sržbu s mene, me svojom milošću dok ne postignem tvoje zadovoljstvo. Došao je poslanik alihi salatu wasalam na ovaj dunjanu kao jetim nije zapamtio svoga babu, malika mu je ubrzo umrla posle šest godine, jel tako? Zatim je brigo o njemu preuzeo njegov djed Abdul Muttalib, umro je posle dvije godine, zatim je brigo o njemu preuzeo njegov Amidža Ebu Talib. Kada je počeo poslanika da poziva u islam, on Amidža Ebu Talib pomogao je poslanika u širenju vjere, međutim Amidža Ebu Talib nije prihvatio islam. Ostalo je na vjeri svojih djedova. Umro je Amidža Ebu Talib, nije prihvatio islam. Pa je poslaniku Alihistaratu Vesalam izgorilo srce sa njegovim Amidžom. Molio je Allaha Jalašanu da oprosti njegovom Amidži, ali Allah Jalašanu objavi riječi, kao što stoji u prijevodu značenja, vjerovjesniku i vljednicima, nije dopušteno da moli oprosta za mnogo božce, makar im bili i rod najbližiji. Oženio se poslanik Alihistaratu Vesalam sa Khatidžom, sa njom je proveo četvrtinu stoljeća, 25 godina. Pružila je Hatiđa poslaniku alihi salatu wasalam nježnost i razumijevanje u satima razočarenja i tuge. S njim je na svojim plećima nosila odgovornost širenja Allahu iđalašanu vjere. Vodrila ga je u momentima primanja objave. Štitila ga je od pakosnika i nasilnika. Na tom cijelom putu nije žalila ni sebe, ni svoj imetak. I volio je poslanik alihi salatu wasalam Hatiđu najviše na dunjavuku. Onoliko koliko čovjek može i smije da voli ženu, ali... Hatiđa radi Allahu ta' ranha morala je da napusti dunjaru. Morala je da ide sume uz višnom gospodaru, pa se spojila tuga i boli bol tuga i ponovo je izgorjelo srce poslaniku alihissalatu wasalam. Pogledajte, draga moja braća preminita i sinne srcre, šta je sve doživljavo poslanik alihissalatu wasalam? Kako je saborio, kako je podnosio teškoće radi koga? Radi nas. Da poslanik alihissalatu wasalam nije saborio I nije radio na širenju Allahu i Zalašanu vjere šta bi mi danas Obožavali Kako bi to mi danas vjeru slijedili Kaka bi to danas bio naš završetak Na ovom svijetu Kada je htio poslanik a.s. da čini hijđru Došao je Ebu Bekru radi Allahu Teala U neobično vrijeme Nikada nije dolazio u to vrijeme Pa je rekao Ebu Bekru Otkud tebe Allahu uposlanit sada Pa kaže Allahu poslaniku u Bekre Došla mi je dozvola za hijđru Pa kaže Abu Bakr, jel ja idem s tobom, pa kaže Allahu poslanik, da, Allah je dozvolio da ideš i ti sa mnom, pa je zaplakao Abu bekr, a iša radi Allahu te Aranha koja prenosi ovaj događaj, kaže, dotada nisam vjerovala da neko može i sreće zaplačiti plaće, dok nisam idjela svoga babu. Napusti Meku i na putu do Medine sklonuli u pećinu Saur, da se malo odmori prije nego što su ušli u pećinu. Abu Bakr radi allahu ta'ala ne pregledao pećinu, a zatim dozvolio poslaniku alaihissalatu wasalam da uđe u pećinu. Kada su ušli, Abu Bakr radi allahu ta'ala omotao je svojim šalom noge poslanika alaihissalatu wasalam, zranjavane noge, a zatim je poslanik alaihissalatu wasalam legao u krilo Abu Bakra i zaspao. Dok je spavao poslanika alaihissalatu wasalam, škorpion je ujao Abu Bakra za nogu. Ali Abu Bakr radi ta'ala nije se ni pomjerio. Bojeći se da... Se ne probudi poslanik, ali, salatu wasalam. Ali, pošto je bol bio velik i težak, potekle su suze, evo Bekru, iz lice, pa je kanula suza na lice poslanika, ali, salatu wasalam. Poslanik se probudio i saznao o čemu se radi i šta se desilo. Na putu do Medine, evo Bekru bi čas išao ispred poslanika, ali, salatu wasalam, čas i za njega. Pa kada je poslanik za razlog toga, kaže, evo Bekru, radi Allahu Tealan, Allahu poslaniće, kada idem ispred tebe, Pomislim kako ti neprijatelj može doći za leđa pa se vratiti mi za tebe. Tu kide mi za tebe pomislim kako te neprijatelj može dočekati ispred. Pa pređem i idem ispred tebe. Stanu ništa u Medini čulo je da dolazak Allahov poslanika alejselatu ve selamija Abu Bekra pa su izlazili svaki dan izvan Medine u predgrađe Medine i šekivali poslanikovale salatu ve selam dolazak. Stajali su sve dok ih popodnevno sunce ne bi otjeralo. I zadnji dan, kada je poslanika alaih salatu usalam trebao da dođe, njihovo čekanje je potrejalo, nisu mogli da dođi kada je poslanika alaih salatu usalam je vratio se svojim kućama. Samo što su stikli s svojim kućama, čuli su jednog židova koji se bio popeo na palmu zbog svog posla koji je vidio u daljini poslanika alaih salatu usalam i obu Bekra kako dolaze i nije mogao da se strpi, nego je povikao Ja mašer al Arab, hada ne biu kumun leditem o Arabi. Ovo je vaš poslanik koji očekujete. I onda kao što prenose učinjati sire, historije i hadisa, svo mlado, staro, žene, djeca izledili su prijeđađe Medine, tekbirali su, govorili su Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, Jai, Nabiju Allah, došao nam je Allahu poslanik. Čak su i monašti slavili i jevreji slavili do lasaka Allahu poslanika, ali ih salatu u Kaže Enes radijallahu ta'ala, nakon što je ušao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u Medinu, sva Medina postala je osvijetljena. Izgradio je poslanik sallallahu alaihi wa sallam mesčit, udario je temelje novom društvu, učvrstio je vjeru, ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ušla u srca vjernika, pljenio ih je svojim ponašanjem, svojim ahlakom. Allahov poslanik bi svijedio sa starima, malu dječicu bi selamio pojedinačno. Robinja bi dolazila u društvo poslanika, ali i salatu od uzimala bi posanika za ruku od odlaga iz njegovog društva, bez njegove dozvole. I zatim bi saopštavala svoju potrebu poslaniku s.a.m., a on bi, ako bi bio mogućnosti, ispunjavao njeru potrebu. Jedne prilike dok je poslanik s.a.m. dijelio meso svojim shabijama, došla je starica poslaniku s.a.m. Šta je uradio poslanik? Skinuo je godni svoju grtaž i prostorovu. Sjela je starica a s halbic svgetElementById koje sad ova starica bila je prekrivena. Pa donosi poslanik sallallahu alejhi ve donosi hranu pa s halbi gledaju. Šta mi trete kojoj bila vlasta. Ova starica je bila Halima. Žena koja je dojila poslanika alejhi salatu vesselam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao je više od 40-50 godina a zvao je svoju majku po mliku Halimo, o majko, o majko. Kako bi se tek poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosio prema svojoj majci da je imao živu i da je bila je u islamu, jednim prilike dok je poslanik alejhi salatu vesselam došao hutbu, ušao je čovjek koji stano je stanovao u pustinji i rekao ne gledajući na poslanika alejhi salatu vesselam što on drži hutbu, rekao je: "O Mohamede, pouči me vjeri." Poslanik alejhi salatu vesselam iz svoje milosti prekinuo je hutbu, sišao sam minbera Podučio ovog čovjeka, ovog pustinjaka, vjeri, a zatim se popeo na mimber i ponovno nastoji o hudbu. Druge prilike, kada je držao također hudbu, vidio je kako Hasan, njegov unučić, ulazi na vrata Mesida. A Hasan je te prilike imao donji dio odjeće malo duži, bio je dječačić, imao je donji dio odjeće malo duži, pa bi se spotakao i pao. Ustao bi nekoliko koraka, napravio opet pao, tako neprestano, pa je prekinoo poslanika hudbu. Sišao, uzeo svoga Unoćića u naručje, popeo se I rekao nisam mogao da ga gledam daleko Od sebe Kako su so ashabi Allahovog poslanika Volili To se jeli najbolje vidi U džihadu Kada su zajedno borili se sa Allahovim poslanikom Alayhi s-salatu wa s-salam U širenju Allahovu Pa vidimo Talhu ibnu Bajdullaha radijallahu ta'ala Kako brani poslanika Na uhudu od mušika Kada su svi ashaavi uniji koji su bili iz poslanika, kada su preselili, ostao je talha još jedan od muhađira i te prilike talih su otječeni prsti. Kažu da je talha tog dana sa otječenim prstima, znači sa rukom bez prstju, ubio branić poslanika Alihi Hsr. 35 mušika. Na umhodu, kada se prošla vijez da je poslanik Alihi Hsr. preselio, svi ashaavi su ostavili oružje. Rekle nemam se više iz kojega boriti, ceceli poslanik, pa je naišao na sibn ibn Nadir radijallahu ta'ala an, i rekao oštavami, ceceli Allahu poslanik, šta da se borimo? Kaže: "Pustanite i ginite i vi za ono za što je poginuo poslanik alejhi salatu vesselam." Pa je prošao pored Sa'd ibn Muaz, zbog čije smrti se potresao arš, čio je jenaz pristvalo prisvalo 70.000 meleka poslanik alejhi salatu vesselam kada je išao do prvog safa gdje je trebao da klanja, kao imam sve preskakao, nikoga nije bilo. Preskakao je poslanik, pa kada su ga upitali, shabi, zbog čega to radiš, rekao je Allaho poslanik da su bili sve safovi melej, pa je preskakao. Kaže poslanik Alayhi Zalatu 7 da se iko mogao spasiti kaburskog iskušenja, spasio se Sad ibn Mu'aza. Ali kada je prolazio Enes ibn Nadr, pokaj Sad ibn Mu'aza, rekao je, o Mu'aza, skloni se ja, osjećam, osjećam mirih dženeta i kaže, o uzvišeni gospodaru, utječem se od ovoga što radi muslimani što su ostavili oruđe, neće da se bore, I utječeni se od onoga što činje mošice što ti prepisuju širk. Poslije bitke na Ohudu, pronašli su Enes ibn Nadra i na njegovom tijelu 80 rana. Kažu da ga je prepoznala njegova sestra po jagodnicama prstio. Pa je Sad ibn Muaz došao Allahom poslaniku, zbog če se smrti potresao Arš, čio je dženaziv priskao 80.000 meleka, da sviko mogao spasti kapursko iskušenje, spasio Sad ibn Muaz, ali kaže o Allahom poslanići ono što je učinio Enes ibn Nadra, ja to nikada ne bi moga učiniti. Ovo su bili učenici Allahovu poslani Kali sada toho sa nam. Pa prije bitke na Jermuku kada rimjanski vođan poziva Haldi ibn Valida na pregovore i kaže mu mi dobro znamo da vas ususret s nama nije izvelo ništa drugo osim siromaštvu osim to što nemate šta da jedete pa ćemo mi vama dati hrane i pića i daćemo će, svakom vašemu vojniku nekoliko novaca. I tako ćemo davati svake godine Samo da se ne sukobimo. Što je rekao Halid Begadi? Kaže: "Wallahi ma kharajna min man dakkart. Taqumi Allah an yizlu isli zbog onoga što ti spominješ. Bel nahnu qaumun nashrabu dima. Nego smo mi narod koji voli da pije krv. I do nas je došla vijest da nema ljepše krvi od krvi Rima je i Nana, smo da se napijemo vaše krvi." Imali danas takve usledare. A? Ima. To što nam je Vrtaja vjera doostane Sahije od vraća u Palestini. Jedan od naših vraća je 5 godina, oko šest godina imao učestvo u antifadi, pa kada se jedne prilike bacao na židova kamenom, ovaj židov je ispalio Rahal prema njemu i ovaj naš plemeniki vrat dobio i prostirilnu ranu u predjelu vrata. I taj metak mu je pokidao kičmenu možnjenom pozadje. Kada su ga odvukli u bonicu, ustanovili su da pitanju potpuna paraliza da će ostati do kraja svog života paralizovan samo mu se desna ruka pomalo pomjerala pa kada su nazvali njegovu majku zatek zatekvirala je majke počela je da donosite kvire i rekla je jekvike šabi njegovo ime ovog mladića je bilo šabi jekvike šabi jeda ljuna dosta je moj šabi desna ruka da nosiš kamino hađar i da ga doćaš na židova također doslovno nam je na predajam jedne prilike kada su ušli da srane jedno naselje pa došlo im je desetak do jedne kuće iz te kuće izašao je mladić nošeći kamen u ruci bacio se na nje pa jedan od tih židovskih poganih vojnika uzeo mladića za ruku i pitao ga šta se natjeralo to da nam se suprostavlja što bacaš kamen na nas kaže moj brat Mohamed koji se nalazi u kući rekao mi je da izađem i da vam se suprostavim pa su oni malo je čašća 5-6 godina sklonili u stranu repetirali svoje puške pancirke dobro stegli i povikali ja Muhammed u hruć izlazio Muhammed ako ne izađeš stran ćemo kuću šta mislite ko je izašao? izašao je Muhammed ali Muhammed je bilo samo 4 godina izašao je Muhammed i sa sobom je nosio flašicu za mlijeko a ovi pogani židovi strašljivci su mislili da je to improvizovana bomba Pa kad je mali Mohamed bacio tu flašcu sa mlijekom svi sve razbježali, misliti da je bomba. La ilaha idu Allah. Čuo je poslanik ali salatu wasalam u svom komšilu kada se razbolio mali dječač, žido. I šta je uradio Allahov poslanik? Je li dobio protiv njega da ga Allah zelašanu uzme odma da jedan manje Otišao je Allahov poslanik do ovog židova. Došao do dječakove glave i rekao mu reci la ilaha idu Allah. Positao ga da izgovori šehade da primi islam. Mali dječačić ništa nije odgovarao, ništa nije govorio, nego je gledao svog babu, svog židova. Pa je rekao babo, poslušaj Ebu Kasima. O, sine moj, poslušaj Ebu Kasima. pa je izgovorio ovaj malić, ovaj dječak, šehadec, izašao je poslanik ali salatu salam iz ove kuće i povikao sav sretan, sav razdragan, neka je hvala Allahu Đalašanu koji je mojim sebebom izvadio ovog dječanka iz vatre posani kalehi salatu wasalam tražio oprasta takoga samonafik kaže Allah je lešanu im te stagfir lahum sada'ina allahu lahum ako ti budes tražio 70 puta oprosta za njih Allah dželle neće oni će im oprosti. Šta je rekao Poslanik alejhi kaže Allah dželle šanu, ona ar-rasulna A nismo te poslali o Muhammed osim kao milost za, Što je rekao Poslanik alejhi rekao je ja ću povećati pa ću tražiti oprosta više od 70 puta, možda Allah dželle šanu oprosti. Možda Allah dželle šanu oprosti. Draga moja braća, planete i cine sestre Objavljuje se sura I dađe Jel' tako, kao što je u prijevodu znači da ne oduzimamo vrijeme Kada Allah o pomoći pobjede dođu I vidiš ljude kako u skupinama U Allahov vjeru ulade Ti veličaj gospodara svoga Hvalit će ga i mori ga da ti oposti On je uvijek pokajanje primao Znate li što je povod? Objavljuje ovoj suri Ova sura nagovještava smrt Allahov poslanik ali i salatu od salam Izašao je poslanik ali i salatu od salam Jedne prilike Pred narod i rekao Ako sam nekoga išibao po leđima Evo mojih leđa neka mi vrati istom mjeru, Ako sam nekome Povrijedio čast neka mi vrati istom mjerom, A zatim je rekao Allah je dao jednom čovjeku Jednom svom robu Da bira ovo dunjavsko cvijeće Ili ono cvijeće koje Allah je dao čovjek Ima kod sebe Pa je taj rob Taj čovjek izabrao Ono cvijeće koje Allah želešano ima kod sebe. Pa je zaplakao Ebu Bekr. Ebu Bekr je bio među prisutnim i slušao govor Allahu poslanika. Zaplakao je Ebu Bekr govoreći o Allahov poslaniče, žrtvujemo za tebe svoje majke i svoje očeve. Pa su rekli prisutni šta je u ovom starcu? Allahov poslanik samo navodi primjer čovjeka koji je stavljen na ispit. Da li da bira ovo dunjališko cvijeće ili cvijeće koje Allah želešano ima kod sebe. Ovaj čovjek plaće i viće. O Allahu poslaniće, dajemo svoje, žrtvujemo svoje majke i svoje očeve za tebe. Ovi prisutni ljudi nisu znali o kome se radi. Ko je to bio u poziciji da bira ovo dunjanško cvijeće ili ono cvijeće koje Allah željašanu ima ko sebe. A evo pek radi Allah, dobro je znao da se radi o Allahom poslaniću alaihissalatu osram. 29. sefera 11. godine po Hidri osjetio je Allahom poslaniću alaihissalatu osram visoku temperaturu. Preselio se kod Ajše radijallahu ta'ala anha Ušao je Allah u poslanika A.S. podvezane glavi Vukući nogu za nogom Kod Ajše radijallahu ta'ala anha I govorio O Ajša moja glava O Ajše moja glava a Ajše radijallahu ta'ala anha Da bi malo razvedrila poslanika A.S. govorila bi O poslanike moja glava kakva tvoja glava Dan, dva Temperatura se ne neprestano Neprestano povećavala A poznat vam je hadis Allahov poslanika kada kaže da u istinu on osjeća temperaturu koliko nas dvojica. Koliko dvojica običnih ljudi. Pa kažu islamski učenjaci da poslanik Ali Salatu wa kada je trebao da preseli da ima u temperaturu oko 80 stepeni. Da je Allahov poslanik Ali Salatu wa kada je trebao da preseli da ima u temperaturu od 80 stepeni. Kaže Aisha radi Allahu Anha da bi neprestano padao U necvijet, zatim se budio, zatim padao, zatim se budio Pokraj sebe je imao jednu posudu sa vodom U kojoj bi potapao svoje ruke I brisalo svoje lice govorići La ilaha illallah, inna le sekarat La ilaha illallah, uistinu smrt Ima svoje muke Poslanik, alaihissalatu wasalam, odredio Ebu Bekra Da predvodi ashabe, da predvodi muslimane U namazu Pa Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, zanijetio prvi namaz Bez poslanika, alaihissalatu wasalam I imitirao je, pokušavao je da oponaša poslanika alaihissalatu wasalamu na namazu, Dunio je početni tekbir, ali uvrso poslije početnog tekbira. Zaplakao je Ebu Vekr, zaplakala je cijela džamija. Ušla je Fatima radi Allahu kod svog babi, kod poslanika alaihissalatu wasalam. I vidjela ga kako se muči, pa je povikala, o žalosti moja, moj oče. O žalosti moja, moj oče, rekao je Allahu poslanik, o moja kćirko, o Fatima. Odanas tvoj babo više neće imati muka. Povećala se temperatura Allahum poslaniku alaih salatu u Pozvao je Allahom poslanik Hasana i Huseina, svoje unučiće, i oporučio svako dobro prema njima. Pozvao je svoje žene i uputio im savjet. bolje bivala sve i sve žašća. Preseljenja Allahog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa je odpočelo. A iša radi Allahu te glavu posanika alaihissalatu wasalam na svoje grudi na svoja prsa ušao je Abdurrahman ibn Abi Bekr radi Allahu ta'alanhuma kod Ajše to je bio brat Ajše radi Allahu ta'alanha ušao je i čistio je zube mi svakom pa je Ajše radi Allahu ta'alanha primijetla posanika sallallahu alaihissalama kako gleda neprestano mi svak Pa je Fatila doposlanik alihejih salatu vesselam želi misvak i upitala ga želi li Allahu poslanici mi svak a poslanik alihejih salatu vesselam odbol nije mogao da govori nego je samo blago klimnuo glavom i ukazao Ajše radijallahu ta'ala da želi mi pa je Ajša radijallahu ta'ala naha očistla misvak omekšala ga i dala Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i kaže Ajša radijallahu ta'ala tako mi Allaha dželle šanu nikada do da nisam vijel Allahov poslanika sallallahu alaihi alihi sallam da je ljepše čistio svoje zube kada je došao melek smrti Allahov poslaniku alaihi salatu wasalam podigao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam svoju ruku upjerio je prema plafonu njegove mu kusne su šaputale sa onima kojima si milo svoju darovao s poslanicima iskrenima, šehidima i dobri. Gospodaru moju, oprosti mi i smjenuj mi se. Priključi me uz vjerovjesnike. Ove posljedne riječi poslanik alaih salatu wasalam je zgoborio tri puta. A zatim je pala ruka Allahog poslanika alaih salatu wasalam. I preselio je poslanik. Preselila je plemenita duša. Otišla je svom uzvišnjom gospodaru. Što se tiče Alije radi Allahu ta'alan. Nije mogao da ustane i da klanja. Osman radi Allahu ta'alan. Nije mogao da ustane i da uči Kur'an Omer radijallahu talan Izvukao je sablju i rekao Ko kaže da je Muhammed alaihissalatu wasalam Pretelio da je umro Leti glava Bilal Znate li ko je bio Bilal Moezin Allahov poslanika alaihissalatu wasalam Otišao imam Allahov poslanik alaihissalatu wasalam Ostao u Moezin Prvi namaz treba da se klanja Bez poslanika alaihissalatu wasalam Ko će da uči ezan بلال رضي الله تعالى عنه غلاذ منبر اذا مشى الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر غلاذ اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله pa je pao Bilal i rekao učio sam ezan Allahovom poslaniku učio sam samo njemu posljednjega posljed njega nikom više ja ne učim ezan traješte sebi drugog mojzina jedne prilike dok je išao zajedno sa ostalim ashabima među kojima je bio Jomer radijallahu ta'alan kada su išli do šama pa su ga ashabi nagovarali da prouči ime ezan da ih posjeti na dane kada su bili sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa alaihi wa sallame proučio je Ezan, Bilal i ta dolina u kojoj se nalazde u kojoj su zastali odjekivala je. ali nije odjekivala od Ezana Bilala radijallahu ta'alan nego je odjekivala od plaća Omera radijallahu ta'alan i ostali Ašhava Bilal radijallahu ta'alan nastanio se u Šamu u poznim godinama kao što se navodi, kao što navode učenjaci Sire jedne noći usnio je Allah u poslaniku i kaže mu Allah u poslaniku O Bilal je zaboravio si nas, zašto nas ne posjetiš, zašto nas ne zijaretiš, dođi pozijare nas. Pa je ustao Bilal radijallahu ta'alan, isplakao se, klanjao dva rekata, pripremio jahalicu i zaputio se ka Medini. Kao što navode znači učenjati historije i hadisa, Bilal radijallahu ta'alan došao je u vremenu, sabah namaza, pred sabah namaz došao je. i Allah želešano je svoje mudrosti koja je poznata samo njemu dao da je mu ezin toga jutra okasnio niko od komšija mešćida nije bio prisutan, pa gleda Bilal, ako ne prouči on ezan okasni se ljudi, neće klaniti namaz proći im sabah namaz ali teško je bilo Bilalo da uči ezan i kao što navode učenjaci sire i hadisa, proučio je na kraju proučio je Bilal Ezan i kao što navodi Sve džamijski komšije sve komšije mesija Allahu poslanika selam su plakale čuo se njihov plač plač žena djeci i ostalih ljudi kada je preselio Allahu poslanika alejselatu selam stanje je bilo znači uzburkana sva dok nje došla Abu Bekr radijallahu ta'ala prosjao je do poslanika alejselatu ve selam koji je bio prekriven platnom Podlubio ga je rekao Allaho poslaniće žrtvojem za tebe svoju majku i svoga oca i draži si mi od njih ali smrt koju ti je dodjelio Allah žele šanu ona je takva i posljednji nema više tebi smrti kaže Enes Allahu ta'ala ne sjećam se da sam doživio ljepši, svjetliji, radostni dan od onog dana kada je Allahu Allaho poslani wasalam, ušao u Medinu a ne sjećam se ružnijeg, tamnijeg I žalostnijeg dana od onog dana u kome je predzelio Allah poslanik. Kažem Kažemo riječi i molim Allah žabašanohom da oprosti meni vama i mojim i vašim roditeljima i svim muslimanima da nas učini od njegovih iskrenih robova i iskrenih sjedbenika Muhammeda Mustafa say Long while bowin long ones A long while's going na internet stranica minbe ohna ma kebzi alai fazan li tajal ul hadhihi sabili adu ila bolay kusma ya qudwan allah inatiwasu neka je hvalen Allah ja neha nikoga ne smatram rani anamina l-mushrikim Islamska internet stranica Minber <sussurra> Wal takum min cum omătui douna il lhoji. Nekome uuvamo bude oni koji če na dobro pozivati, tražiti da se čini dobro. Ozva odračati. Oni češta želi postučte. inka humul mufniho Pišlaski. <Sýstup> <Sýstup> islamska internet stranica minber